Tele de la saint de Alexandre Dumas Tatel, traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu. Minte. Domnișoară, mâine în timpul recreației de după amiază, la orele patru, duceți-vă în sălița albastra pavilionului de la Sensir. Ridicați covorul de pe masă și veți găsi o scrisoare. Vă rog să o citiți în numele cerului. Am lăsat-o pe Luis, I am spus că mă duc în odaia mea și am urcat aici. Iată masa, iată covorul. Aici trebuie să fie scrisoarea. Da, am simțit-o. Iată, Doamne, ce să fac? Să o iau? N-ar fi o faptă rea? Un păcat? N-am să o iau. Dar ce să fac cu scrisoarea? Să o las aici? Să o găsesc vreuna din monitoare? Dacă Doamne, ferește în scrisoare numele meu. Dacă află, Doamne, de mea, Nu. Ai, este atât de aspră. Dar la urma urmei poate că mașel, poate că nu-i vorba de nicio scrisoare Dar Dormiter cum ar fi putut pătrunde aici, în școala înființată, de doamna de Met? Nu, aici la sensir un bărbat Aici nu poate pătrunde prin regulamentul atât de sever al școlii Nici un bărbat, în afară de majestatea Sarecele, Trotovic al XIV-lea și de prinții de sânge ai Franței Și totuși, scrisoarea e aici <sus> Nu, nu, nu, nu am să iau inima Mă mi simt cum bate, parcă ar fi gata să răspundă dragostei pe care eu citeam în privirile lui ieri După reprezentația noastră teatrală Ce s-ar mai întâmpla dacă aș mai citi ce poate să-mi scrie în scrisoarea lui? Ce scrie în scrisoare? Luis! <gânt> Iubita oh, mea, mai... Charlotte! <gânt> Luis, ce ai făcut? Ai scos scrisoarea din plic <gânt> De ce ai scos-o? Doamna, are că eu am deschis-o Cum ai îndrăznit lui Păi, Charlotte, dar ce mare nenorocire De unde vrei să ajungi, fetiță? Vrei să dai cu piciorul norocului care îți face curte și vrea să te facă fericită? E tânăre, nobile, frumos, îndrăgostit de tine Vrea să te ia de nevastă Și tu nici măcar nu vrei să citești scrisorile? Bine, urmare știu de despre cine e vorba? Parcă n-am băgat de seamă că la toate spectacolele de la teatrul nostru unde tu o făcei pe Ster în piesa lui Rasin, da. ochii lui, numai asupra ta erau ați te mânca din ochi bucățică cu bucățică. Cum și Cristul lui, că domnul viconte de Santerei, Sandre Gostin nebunește de domnișoara Charlotte de Meria, asta cred. <laughs> și cum ai ajuns tu să crezi asta, Luis? Ce te mai spus? N-a încetat nicio clipă se uite la tine cât ai fost pe scenă, frumoasă ester. Pricep că eu, care nu aveam cinstea să-l joc pe Esther, ci trebuia numai să înfățișez un străjer de la curtea regelui Abserius, personaj mut în toată puterea cuvântului, dar nu și orb." Deci pe când mă străduiam să-mi mă țin halebarda într-un chip cât mai amenințător cu putință ca să nu cadă în capul vrunui nobil senior de la parter și să nu-mi cadă barba și mustățile false, am avut tot răgazul să-mi dau seama de tot ce se petrecea și pe scenă și mai ales în sală. Și l văzut? Da, l-am văzut pe domnul Desenterem cum te privea cu nesați ca în extaz. Așa că mi-am spus atunci în sinea mea Vă mulțumim, domnule Viconte, fiți binevenit în casa noastră Ce vrei să spui, Luis? Nu te înțeleg Nu ți-aduce aminte ce am pus la cale noi do? Ah, visurile tale de șarte Visurile mele de șarte mm -hmm. Lasă-te tu sfătuită de mine și vei vedea că aceste visuri de șarte Se vor preface ca prin farmec într-o încântătoare realitate da, Dacă sfaturile astea, dacă visurile tale, mm. în loc să ne pregătească un viitor mai fericit S-ar întâmpla să ne piardă dar ce-ți închipui tu că s-ar putea întâmpla mai rău decât să rămânem aici? Tu cu un nume nobil, dar fără pic de avere, eu și fără avere și fără nume. Au să ți au să-ți atârne decât o zgardă albastră cu o cruce la capătul ei, ca o talangă. <sus> și au să te facă stareță, mai ca stareță. Iar dar pe tăi mine o să mă facă tăi. educatoare, cum a fost și mama săracă. Numai că tu, tu n-ai decât să primești să te lași puțin îndrăgostită de... Tânărul acela care te iubiște peste măsură O să te ia de nevastă, Charlotte Te face vicontesă Doamna vicontesă de Sântere <laughs> Îți face și o rentă de 100 de, de scuzi Îți dă caleașcă, da. palat, cai de călărie da. mari intrări la curtea regală la Versailles iar tu mă iei cu tine la palatul da, tău, mă arăți peste tot, mă prezinți unor nobil frumoși, tineri și bogați, da, și, bogați. Mm -hmm. <laughs> și ajung să în umbra să mă măriți și eu Da, ia să vedem, Luis cu cine ai să te măriți tu? Păi mm? n-ai mă mări cu nobil frumoși și cu avere, sau... Dacă nu se înfățișează un asemenea prilej, mă mulțumesc și cu fiul unui fermier generat. A, Poate să fie și urât, ba da, nu. nu prea deștept, dar putre de bogat, neapărat. Da. La urma urmelor, știi, dacă s-ar întâmpla să fie la oaltă și frumusețea și deșteptăciunea, a, odată cu averea, ce să fac? Mă resemne, mă. să le primesc pe toate trei. Vizi, ești nebuna? Sunt nebună? Da, bine, ascultă-te mai departe Păi De iubita mea, Charlotte, n-am nevoie să-ți spun că te iubesc, o știi bine Păi sigur că o știi, nu? Așa, dar ceea ce nu știi, ia să vedem noi ce nu știi tu Este că aș fi în stare să-mi dau jumătate din viață ca să-mi pot petrece cealaltă jumătate la picioarele tale Jumătate din viața lui la picioarele tale, auzit? Așa, nu ca îndoială că multe piedici se pot ridica în calea căsătoriei noastre. Gata? Charlotte, de a da. în căsătorie. Deci în calea căsătoriei noastre, dar voi învinge toate piedicile. Păi sigur că le învinge drăguțule. de ea. scrie negru pe alt. Te rog mai să-ți dai o neala să nu mă privești prea aspru. Da. E, asta depinde de, de tine da. acum. Și iau totul, totul, totul, totul asupra mea. Ia totul asupra lui, ai auzit? Și că totul acum e spus de lesne. Asta e puțin. Miș. Dar dacă nu vrei să mă cufund în cea mai cumplită dezndejde, vino în seara aceasta, între orele 7 și 8, în sala albastră, deci aici, acolo unde ai găsit această scrisoare. Am mijlocul să vin alături de tine, fără să afle nimeni și fără să fie astfel compromisă în ochii Doamnei de Mântânu. Semnat, roje. Viconte de Santarem. Ah, de fiți? ce nu primești și eu scrisori ca astea? Ai auzit, doamnă Viconte, ah, să de Santarem? Dar nici nu-ți închipui, tu, Luis? Mm? ce mi s-a povestit pe seama Vicontelei de Santarem. Mi s-a vorbit că despre un șoan pe care făgăduielele făcute fetelor nu l-ar costa nimic Și că multe fete care se încrezuseră în dragostea lui au fost pierdute Dragă mea, lucrul de astea se spun pe seama a tuturor acest... bărbaților ceva mai frumoși Și nici trei sferturi din ei nu le adeferesc Și dacă Roger face parte din cel de-al patrulea sfert? Ei, atunci de datoria noastră să-l facem să-și respecte făgăduielile și prin orice mijloace Dacă nu urmărești decât o simplă aventură Nu o căsătorie Odată aventura începută De căsătorie garantez eu Și cum ai să faci? Am prevăzut toate posibilitățile Și am un plan strategic grozav Nu, nu, nu, nu, nu, Luis, nu Vezi uite, am face mult mai bine Să pecetluim iarăși Să o punem la loc Când se va întoarce după răspuns, Să o găsească și are să fie încredințat Că nici n-am citit Asculta, <trui> scumul de paș, el este fug, Charlotte, cum fug? Da, sigur, dacă aș rămâne, dacă l-aș vedea măcar o clipă, dacă aș ajunge să-i vorbesc, i-ar veni ușor să citească în ochii mei tot ce mi se petrece în suflet <trui> lui Isram, tu aici, locul meu. Spune că nici n-am vrut să citesc scrisoarea, că nu-l iubesc, că s speră el, <trui> nu... vine fug! Charlotte? Charlotte? Uh, cum Fuge de mine? Iartă-mă, domnul Luis, dar Dunata, prietena e cea mai bună, Dunata pe care te văd mereu împreună cu Charlotte, Dunata ta ai putea să mă lămărești, nu? De ce atâta spaima? Sunt gata să vă lămuresc tot ce poftiți, domnule Viconde de sențere. N-a primit scrisoarea mea, n-a citit-o. Uite-o. A, citit A primit-o? Da. A citit-o, da? Mm -hmm. Numai de la un capăt la celălalt și apoi pe dos. Ah. Ah. Atunci se vede că nu mă iubește. Și de ce nu l-ar iubi Charlotte pe domnul Viconte de saint Păi dacă mă iubește, de ce a fugit? Că m-a văzut intrând. De unde am văzut domnul Viconte de saint că fetele fug numai la vederea oamenilor pe care nu poți să-i suferi? Ce spui domnul Luis, adevărat? <laughs> am să fiu numai teama de a-și dezvălui sentimentele față de mine. Oh, domnul Luis, dacă ar fi așa, aș fi cel mai fericit om de pe lume. O clipă, domnule Viconte, n-am spus chiar asta. De atunci ce trebuie să înțeleg eu, domnul Șarului? Am vrut să vă spun că Charlotte este o fată de neam vechi, nobil Și se bucură de ocrotirea deosebită a doamne de Mentma Aici, la pensiunul de la saint da. Că doamna de Mentma i-a făgăduit o stăreție Vă dați seama, domnule Viconte, o stăreție? Da. da, Așa încât, mai înainte de a se hotărâ să dea cu piciorul la o carieră atât de strălucită ca acea de stareță Ar vrea să știe, adică, mai bine zis, aș vrea să știu eu prietena ei, călăuza ei, mentorul ei, ce-ar putea căpăta în schimbul stăreții, cu ce s-ar putea alege la urma urmei. Cum, cum, vă îndoiți de intențiile mele cinstite, domnșoară? Vai, domnul Ficonte, dar sunteți bogat, vă bucurați de mare trecere la curte, pentru că monseorul dar... monseniorul duce Danjune, potul majestății sale, regele Ludovic al XIV-lea. Ați fost crescut împreună cu ducele. Familia dumneavoastră și-a închipuit poate pentru dumneavoastră o căsătorie strălucită. Astfel că dacă biata Charlotte, dacă ar fi primit să vă vadă, s-ar fi compromis și la urma urmei ar pierde și stăreția. Dar da, ce făgătu el? Ce jurăminte să-i facă atunci ca să o înduplec? Păi vedeți, o să fie cam greu, că Charlotte are în mine o prietenă devotată și foarte pretențioasă în privința viitorului ei. Da. Și faceți foarte bine, domnișoară, trebuie să vă îndoiți de toată lumea. Da. Doar sunt atâtea pușlamale în nobilimea noastră care nu urmăresc altceva decât să amăgească nevinovăția și virtutea. Sigur. Dar de mine, de mine, domnișoară, Luis, intențiile mele sunt curate. Sunt, cum să vă spun, singurul meu cel este căsătoria. Chiar dacă ar fi la început secretă, Aha. din anumite pricini întemeiate, nu vi le pot spune acum. O căsătorie. nu Conte, e foarte grav De altfel, chiar dacă Charlotte ar consimții Și trebuie să vă spun de la bun început că nu va simți, oh. Tot trebuie să iasă de aici oh. Nu? Despre asta, nicio grijă Pot să intru, să ies când vreau Da? Fii, vă conjură, vă rog, adică Fiți interpreta mea pe lângă Charlotte spuneți că o iubesc Că o iubesc, că o ador da. Că o aștept aici pe un ceas ca să-i liniștesc uh, toate temerile Să-i înfrâng toate împotrivirile foarte bine, domnule Viconte. Peste o oră vom fi aici. Um, um, și dumneavoastră? Dar fără îndoială, doar nu o să-mi părăsesc prietena tocmai acum când... Da, uh, da, nu? sigur. Nu v-am spus că sunt mentorul ei? Da, da, da. Uh. Ce dracă împirițat. Uh, veniți, domnișoară, veniți. Vă aștept cu mare plăcere pe amândouă. Ah, nu vă găduiesc nimic? Domnule Vicomte, voi face tot ce voi putea, dar mai mult nu vă promit. Domnule Vicontei, până când voi avea o să vă revă. Revele... Ne cât mai curând cu putință. Cât mai curând cu putință. Simpatică, domișoară, foarte nostimă. Numai că mă cam stingerește. Aș fi dus-o de la capăt cu Charlotte. Pare naivă, simplă. Știu că este îndrăgostită. Dar cu o asemenea guziliară, dracii, lucrul începe să fie mai greu. Are un mentor, un mentor. <laughs> Prin urmare, este neapărat de nevoie să-mi găsi și eu un telemac. Un telemac? Dar ce văd dincolo de parc? Nu e de ah. <laughs> Nu se poate să fie el. Nu, nu, e de în persoană. De bulois? Ei, de Cine mă strică de sus? Ah, sunt Aaa, ah, să Ce dracu' face acolo? Te-ai înscris la pensiunul de prietă din Saint-Syr? Taci, caragiosule! Vino sus! Ce? Uite, ține cheia! Vai, nu iute! ne am găsit omul. Uh, Iată-mă, dragul meu, ce vrei de la mine? Să știi că sunt foarte grăbit. Dar cum, dracu, ai ajuns la de fete de la Sensir? Din porunca domnului duce de Anjou. Îl aștept. Oh, dar ce elegant, dragul meu <laughs> Roger! La orele 8 mă însor. Ah. seara. seară. Ce? Ci... Da. Ești nebun? Te însori? Da. Partidă bună, nu? Fată de neam nobi. Săraci lipiți, da? dar cu de la curte. Bun. Bun. I-au făgăduit tatii că vor obține un post nobil la curte. Ei. În chipul acesta, din căsătoria asta, mă aleg cu un titlu de noblețe. Aha. Visul tatii de totdeauna. Da, da, da e, e. meu. un titlu de noblețe? Dar da. ce fel de titlu? Baron, cavaler? Dar, nu, nu, nu, nu, nici cavaler, nici baron, nu. Paharnic al majestății sale. Oh, atunci, fără îndoială, bătrânul de și a deschis larg punga. Da, nimic de zis, no. Mi-a dat alaltă ier, un titlu de rentă de 50.000 de lire cu contract și palatul din Rui Verneu. Lângă al tău vom fi deși vecini, oh. da. Numai că după căsătorie te rog din suflet să-mi faci plăcerea să nu calci pe la noi. Deci nu, nu, nu, nu, Știi, reputația ta cu femeile, ah, așa cum. Că nu mai vrei nu. să rupem o prietenie din copilărie. Nu, nu, nu, Și eu care după ce am făcut pentru tine, vreau să știu să mi faci un mare serviciu. Cel de pe urmă. Știi bine că când aveam nevoie de bani, numai la tine recurgeam. Da. Când aveam nevoie de un secund în duiel, tot la tine. Ah, ce mare onoare, ce să spun să primesc o lovitură de spadă strajnică de la baronul de Bardan. Lovitură care mi-a dus atâta faimă în lumea mare Mie, așa, știu, un biet om de rând e, Hai, spune, ce e serviciul Uite, este așa, ora 6 și 35 de minute Prin urmare, mai ai numai un ceas și 25 de minute de libertate Adică numai un ceas și 20 de minute după ceasul meu hă? Cadou din partea <glie> lui Papa <de> Boloa. <glie> ce, nu mi-admir ceasul, brianță, oh, ia uite Da, Foarte frumos, foarte frumos Până la castelul lui Papa Boloa. Faci doar 5 minute de la Sensir, Acordăm un ceas și un sfert. E, scumpă, mă rog, ce. cerem ce vrei, dar să știi că... Diubuloan. nu, nu, nu, nu, nu Dibuloa nici nu, nu, nu, nu știi nu, ce pier pierzi, o aventură extraordinară. Ascultă-mă bine, Dibuloa. Ei fac curte unei fete de la Pensionul doamnei de Metnon, aici la Sensir. la Sensir. Dar o colegă de-a ei, o fată încântătoare, nu vrea să se dezlipească de ea. Așa. Tu trebuie să-i faci puțină curte discretă și să-mi înlături piedica din cale. se poate, păi asta e o aventură, groză, bă, cam o aventură o vrednică de duce de în <laughs> Te mai codești? Când se va afla de aventura ta de toate femeile au să scadă în brațe Începând cu viitoarea ta Nu mai decât Parcă m-ar aventura, când dracuiceasul Șapte fără zece că fata, fata, piedica e frumoasă eu știu că de obicei piedicile astea nu sunt prea nostime, nu, așa asta că e fermecătoare. Da? S-o vezi, de altfel numai decât. Da, e o piedică, zic că e înaltă sau e mică. E, prea înaltă, înaltă nu e tocmai, mai degrabă scundă. Ascunde, și eu care nu pot să văd scundele, a, a, e blondă. Castanie e. Castanie. Pff, da. ce dracu, eu nu pot să văd castaniile. Cum o cheamă pe căstăniță? Habarnăm. Habarnă? Cum dacă vine să habarnăm? Păi atunci cum? Păi, ce importanță are numele, Iar e bula? E, Te din ochi. Simpatia. Atunci să lăsăm să vorbească simpatia. Ia, du-tu simpatia, uh, ta, simpatia, piedicadu aici să vedem. Uh, mai dispun de o oră? E, e mai oră mult fără... decât am nevoie. He. Da? Bă. Ce? Ce este? Ea este. Ea este? ia. Da. Acum îmi bate Nu, nu, nu, stai, stai, stai, stai. Nu poate fi decât ducele de-anjur. ce dracu' fac? Că o ștergi Nu, nu, nu, nu, nu! mai pe acolo, Acolo sunt dormitoarele fetelor! nu l-am, nu fereastră! nu decât o picioare! Hai, hai, hai, să? Am Ce porunci ăștia te regale? Spunem mi ai văzut-o pe doamna de Montbazon? Uh, da, uh, da. I-am înapoiat portretul de ruite alteții voastre regale. Dar uh, scrisorile? Uh, scrisorile alteții le ar la moșie. Mâine la prânz mi le trimite. Ah. Atunci, mâine la prânz, voi veni personal să le iau de la tine. Stai acasă și așteaptă mă Am înțeles, monseline. Peste două zile plec în Spania ca rege al ei. După cum știm, virtutea testamentului răposatului rege Carol al II-lea, testament acceptat de bunicul meu, slăvitul rege al Franței. Mâine, mărțenior, voi aștepta acasă venirea majestății voastre catolicei. Căci acesta este titlul care vi se cuvine. După etichetă, da. Am învățat tot ce se cuvine să știu ca regea al Spaniei de la doamna de măt-non face școală politică de trei săptămâni cu mine aici la sensir. De aceea mi a încredințat cheia de la poartă și de la pavilionul acest albastru. Să nu uiți mâine să mi oh, ah, Apropo, nu vrei să vii cu mine la Madrid? Câtă onoare, monseniorii. Mărturisesc că dacă altețea voastră nu-mi poruncește formal... Aș părăsi cu greu franța în clipa aceasta. Ah, am înțeles nu O nouă aventură. Oh, Sper că nu aici. Oh, aici la sensir. <laughs> Cum poate bănui alte sa? Voastră. Pe tine te cred în stare de orice. Alte savasta mă măgurile și ne spus. <laughs> nu, deloc. Spun ce gândesc? La revedere sunt pe mâine. Oh, mâine vin să iau de la tine scrisorile și cheia. Da, Olsenare? <laughs> Să-i dau cheia. <laughs> Și pe Charlotte cum o să mai văd atunci? Să pun să-mi facă alta după tipar? Nu, no. nu, nu, nu, nu, mai întâi să aștept să văd dacă Charlotte mă iubește. Cine-i acolo? Ah! Diubulua! Te-a scuz între perestre? 3... 4... 5... 6... 7! Ascultă, dragul meu, să ne Ora 7! E ora 7! Nu înțelegi că nu e vorba de mine! Dar în propriul tău interes... Piedica, piedica! Taci, iubată! Așteaptă! O umbră pe ale. Cu tot întotdeauna de culie, ea e șarlot! Singură! Alerg să-i dezvăluiesc toată iubirea mea! Uite-te, dacă e șarlot... Ce dracu mai ai nevoie de mine dacă e singură? Eu te încă o Încă o prietene, ai știi o aștept aici. Da. Dacă nu m-ar găsi, ar alerga numai decât în grădină s-o coadă pe șanot. Da. ocupă de piedică, ca lua armă. Fui puțină curte, de, de... Dar... tuneric nu se mai vede nimic. Exact. te rog, alerg să mă arunc la picioarele șanotei. Mi se pare că am auzit șoapte. Trebuie să fie aici. R domnule? domnule, domnule. Ce doriți, domnișoare? Dumneavoastră sunteți domnule Viconte? Da. Oh, domnule Viconte, vă rog să mă credeți, sunteți năteștuită. Oricâte rugămințe am făcut Șarlotei să vină cu mine aici. Oh, nu? Oh, domnișoară, dar nu că domnișoara Charlotte o așteptam eu aici. Nu e glasul domnului Viconte? Nu, domnișoară, e glasul meu. Dar ce-i domnule? Domnișoară, Poftin. sunt un prieten intim al domnului de Sinterem. Un al doilea el însuși și pe care dumneata l-ai făcut să-și piardă capul, care nu mai știe ce face și care te roagă să-l ierți că nu mai știe, nu mai știe nimic ce să spună. Cine dumneavoastră și Sunt, cum ați intrat la sens? Mă numesc Hercule Gibular, domnișoară. Ercul Dubula, dar nu am auzit de dumneavoastră. Atunci, dați-mi voie să mă prezint, domnule Sunt unicul fiu al unui strângător de biru regal, am 50.000 de livre rente și speranțe și mai mari pentru viitor. Îmi oh. ghăduiește să sper că inima dumneavoastră. Dar eu nu v-am văzut niciodată, domnule. Da. Unde mai văzut dumneavoastră pe mine? Nu m-ați văzut să continui prezentările. Da. da. Sunt Hercule Dubula, 25 de ani, frumos. caracter frumos, maniere cavalerești, conversații scânțietoare. Ochiul viu, uh, ochiul viu și dinții, dinții albi, uh, dinții și inima iubitoare și gingașe, doamnișoară. Și unde uh. mai ai putut vedea dumneata pe mine, domnule? Uh, uh, exact, unde v-am putut vedea. Uh, unde? Eu v-am văzut pretutindeni la spectacolul cu Ester. A ah, uh, venei prin urmare la teatrul nostru? Da, dar nu mi-a scăpat nicio reprezentație, doamnișoară. Astfel că aflând că amicul meu, Senterim, are o chie de aici, l-am rugat, zic, dăm -te și mi-a dat-o. Uh, Și ai venit aici la sensir da. la ora atât de târzie, domnul. Uh, ora... ora... ora... ora nu are nimic de face dumneavoastră. Nu are nimic. M are, are, are afacere a dracului. Are de toate săra ca fata. Cât dracul Nu se mai vede nimic. Uh, uh, nu se mai vede... Uh, nu se mai... L-am rugat, fierbinte, să vă duc aici ca să vă pot vorbi, domnișoară, și să mă arunc la picioarele dumneavoastră. Domnule, au, dar ce faci? M-am aruncat la picioarele lovit? dumneavoastră, doamn? Domnișoară, asta vreau să vă și ați și v-ați lovit. Șapte... opt. Am dat-o, dragului. 8, O, Nu, să, ce, să vă spun. Ce să-mi spui, domnule? 8. Domnule, vorbește de slușici, da. nu mai numără? Să vă spun că vă iubesc, fierbinte, domnișoară. Da asta, da, asta vreau să vă spun. Tui de, buloa, de, buloa. de buloa, da. dacă da, da, aș putea să cred. Vă puteți îndoi de spusele mine, domnișoară, după îndrăzneala mea de a veni aici la sensiri cu toate riscurile de a fi surprins a, de... nu, Bata, nu, domnule, ai dreptate. Ce alt motiv ai putea avea să mă amăgești? E sigur ce alt no? motiv aș putea să am? Da. Treb, nu? De, te cred prin urmare când spui că mă iubești. Ah. Repede am mai convinsul al dracului Nici nu știam că sunt atât de convingător cu fetele În urmare, domnule Diubuloa, parcă așa a spus, da? Ești gata să faci pentru mine tot ce face Roger pentru Charlotte? Hai, sunt tocmai, domnișoară Tot ce face el, fac și eu Fermecătoare Fie al nici numele nu îl știu Fermecătoare Domnule Diubuloa, fi Că nu vei avea niciodată de regretat sacrificiul pe care îl faci pentru mine și că recunoștința mea pentru un om care știut să aleagă o fată săracă, așa cum sunt eu, da. printre atâta colegele mele de neamare, bogate, așa. poate și mai frumoase, recunoștința mea va fi veșnic. Foarte bine, dom'șoar, și acum că sunt sigur de fericirea mea, binevoit să am gândit să mă retrag. Dar de ce? E, ce faci tu, Trebuie să mă duc, mă duc la, la, la, la, la tata. Aha. Tata să îi împărtășesc vestea fericită Aha. a bunilor noastre intenții față de mine. Ce, ce treacul se mai Vezi? întâmplă aici pe întunericul ăsta? Charlotte. Da, aici. Doamne, Charlotte, ce s-a întâmplat? Tremur, plăiești! Ia să folosim noi prilejul de diversiune, să o ștergem repede! Luis, moară, îmi vine rău! De cum mi-am pus eu asta? ce este, ăsta, un pantof, un Nu dragă, Luis! Viconte la venit după mine în grădină era la picioarele mele. Îmi spunea că mă iubește, că vrea să-i soție. Doamne, o tână-i noi, asculta cineva sub bolte, Luis. Era ascuns cineva în boschet. Strașnic! Doamna, de non nu în și-a scumpa mea, vrezi, fii liniștită. Mi-am găsit pălăria, dacă Nu era nimeni, vrezi. am căutat prin toate boschetele. Te rog, mai spune-mă încă o dată că mă iubești. Sunt omul cel mai fericit din lume. Roger! Da? Stai, dragul, Roger, poarta pavilionului e închisă. Cum poarta care despre spre și spre ieșirea din sens. Aia, da, aia, aia. S-o fi închis ea singură. Până una alta m-am închis aici, ce, ce să fac? Adică nu, stai puțin. Suntem închiși cu domnișoarele. Da, oh, oh. cum mă fac, a tata, tata socul, Mireasa, toată nunta mă așteaptă la castel. Mirele nu-i nicăieri, am datul de acolo. Uite, asta din cauza ta! Da. Tu, pe de bine, da, ce să Suntem pierdute, măi. ce, ți-am cerut, șalot. Eu ce să fac? până atunci? Vino adesare? cu mine, Da. să fugim. Uh, mai stați puțin. Vreți da, o răpire, da, da, domnule, în fapt de seară? Da, da, da, să le răpim. Poate răpindu-le scăpăm și noi de aici. Ah, de când e lumea, lumea nu s-a mai văzut să întârzie girele de la unul. Dar hai, să mai tragă meargă, dar girele, hai, hai, hai, iute, uite Domnul uite. Iubula, mă țin după dumneata. Da, uite că șasea se ține după mine acum, de în ce în ce mai bine. Ah, Roger, ce mai ai făcut, la Dar nu se poate, domnule Viconte, eu o răpire eu... este peste, peste putință. Dar la, la ce te mai poți aștepta, Charlotte? Ce speranțe mai poți avea? Nu vezi că. Ce vrei să facem? Ce se alege de noi aici? Ce unde vrei să fugim, dacă ești așa de hotărât? De pe unde? Nimic mai ușor. Am cheia de la poarta grădinii. Pe, da, pe fereastră! Pe fereastră! Pe fereastră! Pe fereastră. Hai. Cunosc eu bine care am avut inspirația să proptez scara din grădină de zidul ferestrei! Așa că pe. pe opa. Hai, cine s să sui pe scara și deschide fereastra. Na! Domnilor! În numele majestății sale, vă arestez. Na, Na, că bine ne face. Cum? Cum, vrei să ne arestez? Vă rog să mă urmați, domnilor, vii de de Sainte Râme și de Vă de ce... Și ce, unde, dragul, vreți să ne duci? La Bastilia. Unde? La, La Bastilia. Așa ne trebuie. Așa. Șarul. Șarul, da nu mai plânge așa, mi se rupe inima. Mai fi liniștită, draga am pus eu totul la cale. Nu știi proverbul? Totul e bine când se termină cu bine. <fie> Sunt întors, domnule viconte. Eram cu toți nespus de îngrijorați. Ia yes, spune-mi, Comtois. N-a întrebat nimeni de mine. Un lacheu al doamnei Contese de Montbazon, mm. cu un pachet. Da, dă mi te rog. Da, Poftim. Nu sunt acasă decât pentru domnul conte de Moleon. Să da. nu aștepte măcar o clipă când va veni. Da, Și eventual și pentru Diubuloa, dacă eu eu fi dat și lui drumul de acolo. Comtois? Domnule viconte. Ce zgomot ți în apartamentul meu? Acum Domnul Viconte nu este la curent? La curent cu ce? Nu știu nimic. Ce mi-a spus? Vorbește-o Doamna Viconte, să desenterem, s-a instalat în apartamentul domnului Cine? Viconte. Cum? După ce le-am spus, au îndrăznit în apartamentul meu. Cum s-au cu lucrurile cum toată? spune repede. Azi dimineață, foarte devreme, s-a oprit o trăsură la poartă. Așa. Ne-am închipuit cu toții că s-a întors domnul Viconte. Bun. Dar nu erați dumneavoastră. Din trăsură a coborât o tânără doamnă, însoțită de doamna principesa de Poliniac și de doamna marchiză de Nel. De principesa de Poliniac și de marchiză de Nel? Da, domnule vicomte, și de domnul de, a... de și de villar -Saux. Marele scutier al moționierului duce de Anjou și primul gentilom al ducelui de Berii, fratele său. <laughs> bine le-a mai pus la cale, doamna de metno. Foarte bine le-a pus. Cum i-am recunoscut, am deschis de a... porțile casei. Au întrebat unde este apartamentul dumneavoastră, da. au condus-o acolo pe tânăra doamnă și acolo seniorii și doamnele s-au închinat adânc înaintea ei și au spus așa, Vicontesă de sainte sunteți acasă la dumneavoastră? <laughs> da. Pe urmă au plecat ceilalți, da. lăsându-o aici pe doamna Vicontesă. Așa bine, doamna. am aflat și noi. Toți ai casă că domnul Viconte s-a căsătorit. Da, da, da, s-a căsătorit. Da bine, vă ordin în apartament unde stă tata când vine la Paris. Prin urmare, domnul Viconte, nu bine să locuiască. Că păi ce-ți spun, nu mai face reflexii. N-am nevoie. Viconte. De ele. Ascultă, cum toa. Da? Doamna de SNR mare vreo cameristă? Da, are chiar două. Spune-te uneia din ele să mă anunțe să puni sale de îndată ceva bine voi să mă primească. Prea bine, domnule? Pe cinstea mea, nici nu se putea să fie tras pe sfoară cineva într-un chip mai scusit decât am fost eu. Am să ajung bătaia de joc a întregii curți, unde am atâția rivali. Oricât de mult o iubeam, acum după ce a pus la cale această infamie împotriva mea... Ha, bagă de seamă, doamnă de SNRM. Joci împotriva mea un joc prin primejdios și fățarnic. Oric de puternic ar fi la curte, doamnă de nu, te vei căi, doamnă, de ce mi-ai făcut? Oh. Dragul meu, Dubuloa, Aha. Ah, ce bine că ai venit. Te rog, te rog, domnule. de ce s-a întâmplat de așa de furios? Cum ce s-a întâmplat? Ai recunoscut ieri că ai contractat față de mine anumite obligațiuni pentru serviciile făcute, da? Da, da, da, nimic mai adevărat. Bun. Mi-ai făcut multe servicii, asta. Bun, atunci da. îți cer și eu să-mi fac un serviciu. Da. Cum va fi cel din tâi și cel din urmă serviciu pe care mi-l vei face, sper că n-ai să mă refuzi. Ce vrei, spune. Vino. Unde? Vino pe pagina din fața casei să stai gâtul cu mine. Vino. <gri> Eu? Da. Să mă bat în duel cu tine, exact. cu bunul meu prieten? Dumneata, prieten cu mine, dumneata, după pățeana de ieri, mai vrei să mai rămâi prieten cu mine după ce îți bat de mii de mine, Primul luat de la urmă, urmă ce s-a întâmplat? Aha, aha, aha, ce mi s-a întâmplat? Ei, da, ce s-a da? întâmplat? Fără îndoială, înainte de a mă bat în duel, să știu pentru ce. Haide, ta Da, bine. Așa. Atunci să spun. Spune. Mi s-a întâmplat că ieri, Așa? după ce ne-am smuls unul din brațele altuia, acolo sus, în pavilonul albastru la Sensir, pe mine, m-au suit într-o trăsură și m-au dus la Bastilia, domnule. A. La Bastilia. Ajuns acolo, m-au pus să cobor 27 de trepte și după ce le-am coborât pe toate, au deschis o ușă și m-au lăsat singur într-o temniță, nespus de întunecoasă și... Nu prea plăcută, la oh, miros, bietul dubouloir, la lumina unui opaiț nenorocite pe care cred că îl vor fi uitat acolo din greșeală, am văzut un pat de scânduri și un scaunel. M-am așezat pe scaunel mm, da? și am început să cuget adânc. Bun. Îmi spuneam că da, da, bun, bun. Îmi spuneam că tocmai în vremea aceea tata, tata socul Mireasa și toate rudele. Mă așteptau să facem nunta Am scos atunci ceasul din buzunar, știi tu ceasul meu, da, cu obriata, așa da, da, da. Și am văzut la lumina opaiețului mm? că era ora nouă Ora nouă hotărâtă pentru nunta, da? Meu, dar ce e, nu este vina mea, da, nu mă așteptam nu vina, la așa ceva da, da. Vei face nunta de seară, da. o simplă întârziere, nimic mai mult Da, să facem nunta de seară, da. sigur, de seară, în glumă. glumea De care mai fi cruțat dacă n avea obiceiul deplorabil să mă tot întrerupi Ce spuneam? Așa Spuneam deci că rezultatul cugetărilor mele adânci da? a fost că ar fi bine să ies din Bastilia. Așa că l-am chemat pe paznic, l-am trimis să-l aduc la mine pe guvernatorul Bastiliei, a venit, ce e drept e drept numai decât, l-am întrebat cât se poate de politicos ce trebuie să fac ca să mă realizez obiectivul fixat mi-a răspuns tot așa de politicos că nu era nimic mai simplu și că n-aveam decât să-i înapoiez domnișoarelui Mocler o onoarea pe care o răpisem. I-am răspuns guvernatorului că pentru că nu-i răpisem nimic domnișoarei lui Mocler, nici nu aveam ce să-i înapoiez. Cum a auzit așa ceva? Guvernatorul a chemat doi temniceri și m-a pus să mai cobor 11 trepte într-o temniță și mai întunecoasă și mai neplăcută decât prima. Mm -hmm. Și pe urmă ce ai mai făcut? Acolo mi-am adus aminte de preceptele filozofilor stoici din antichitate și m-am resemnat să înfrunt toate persecuțiile tiraniei cu nepăsare. Dar după două ceasuri de stoicism a cuprins o foame cumplită, era foarte firesc. Nu consumasem nimic toată ziua, în afară pare să de onoarea domnișoarei Iuzimocler și asta nu prea ținea de foame. Știi tu bine că eu când mie e foame nu pot să opotoresc cu nimic, nici cu stoicismul, nici cu... După ce am mai răbdat eu până în zorii zilei, am simțit că mă sfârșesc am bătut în ușă și am început să stric cât mă ținea gura, că eram gata să-i înapoiez onoarea și tot ce-i mai luasem, dorișoare lui Mocler. Și m-am pomenit că se deschide ușa temniței și că apare temnicerul cu un pui fript într-o mână, cu o stică de bordeaux într-alta și cu un contract de căsătorie nu mai știu pe unde. Am semnat contractul, am mâncat puiul tot, am băut toată sticla de bordo și pe urmă temnicerul m-a dus la capela închisorii unde m-a așteptat domnișoara lui Mocler în roche de mireasă și unde capelanul Bastilei ne-a căsătorit după datină și tipic. Astfel că pricep, dragul meu, domn de Saint-Erem, că dat fiindcă dumii și numai dumii îți tot ce mi s-a întâmplat, nu pot cere satisfacție decât numai de la dumneata. Densurat, tot tot însurat rămâne, dar cel puțin voi fi răzbunat pe cineva pentru a suferită. Ai o sabie? Da, ai o sabie la brâu? Așa că vom plăcerea și urmează-mă pe așteptă. Haide! Oh, un oh, moment dragul meu de, buluața, de aș de înțelege de... în verșunarea împotriva mea dacă eu însumi aș fi fost cruțat de nenorocirea care te-a lovit și pe tine din cer senin. Mai că vezi tu, aventura ta a fost ai doma cu a mea. Stai stai, stai, stai, că nu înțeleg. Cum aventura ta a fost ai doma cu a mea? Așa cum ți-am spus. Stai, cum și pe tine te-au dus la Bastilia ca pe mine? Da. Cum și pe tine te-au zvârlit într-o temniță? Da. Și pe tine te-am informat că n-ai să mai vezi lumina zilei? Da, da, da, da, nu, până când nu-i voi fi înapoiat onoarea domnișoarei Charlotte de Meriam. Și cum te-ai lăsat înduplecat și Hai, tu? Nu aveam nimic ceva de făcut. Păi atunci e și tu. Da, da. sunt însurat. Ce vrei să fac? Însurat, însurat. tu Eu însurat, e însurat, da. A da. atunci nu mai pot pretinde nicio satisfacție în surat. În da, în Progen, asta e mai mult decât suficient, roj. Și nu-ți ceva mai trist decât tot ce s-a întâmplat ce mie. dracu' poate fi mai trist decât ce mi s-a întâmplat mie. După mișelia pe care mi-au făcut am jurat să nu mai revăd. Ah, foarte bine ai făcut. Si, înapoi, acasă casă, am găsit-o instalată în apartamentul meu. Ah păi, stai să spun, când am ajuns eu acasă, îmi spune portarul că doamna Dubuloa a venit să se instaleze în casa mea. Da? Am alergat atunci la tata. Tot trebuia să-i fac o da, vizită. Și după nuntă se convine. Da, și cum l-ai găsit? A cum era el? Părat, foc. Da, știi cum? Foc. bine, avea și de ce, nu? Tata n-a vrut să creadă nicio vorbă, măcar din câte i-am povestit. Da. Și văzând că s-a dus dracului și slujba la curte, și titlul făgăduit, odată știi cu căsătoria, ne-a acordat afurisenia lui. <laughs> a lui. Și m-a dat afară. Da. Atunci m-am gândit să vin la tine zic, Chiar să vin eu la tine să-și cer socoteală Dar da. <laughs> tu bietul de tine Și eu care habar n-aveam Că ne aflăm în aceea situație da. uh, Minus este drept a ne părintească da. Ba stai, stai, stai, stai, stai Stai că nu e așa Stai că tu te lăfăiești pe un pat de trandafiri în comparație cu mine de spui, Păi cum da, asta? păi uite, păi tu nu ai două se pe cap în același timp asta Una pe care s-ar fi convenit să o iei de nevastă ieri și nu ai luat-o Și alta pe care nici nu strecea prin minte că există ieri și care te-a luat ea pe tine de bărbat azi dimineața. Da, e adevărat. Că, pe, pe, pe, pe, pe urmă, vezi tu, cea din tia are și opuzele de rude, toți nobili, spadasini, o să-mi cadă pe cap toată droaia și o lună întreagă de acum înainte va trebui să trag sabia în fiecare dimineață. Așa că a aș și preferat să o mântui pentru totdeauna, bătându-mă cu tine în duel. Dar de vreme ce ne-a lovit pe amândoi aceeași belea, n am să mă apuc acum să ne necazuri suplimentare. Hai să spunem ce hotărâre îi spune. -mi, spune -mi, să mă inspir și pe mine, spune. -mi. Doamna de SNRM îl întreabă pe domnul Viconte dacă o poate primi. Da, numai decât. Diubuloa, mm. intră în cabinetul ăsta. Aici? Așa, aici, așa. Ascultă toată conversația mea cu doamna de SNRM și pe urmă du-te și joacă aceeași scenă cu doamna Diubuloa. Zav, exact. După primele cuvinte am să mă lămuresc ce rămâne de făcut. Vezi, vezi, vezi, nu cumva să te lași înduplecat, știi, lacrimi, știi nu, tu... nu, nu, uite, vine doamna de SNRM, asculte-te repede! n, -a n -a nicio grijă. Bine. L am îndrebat, la ce putea primi și am alergat. Vă mulțumesc că din suflet pentru graba dumneavoastră, doamnă. Și vă rog să nu o luați în nume de rău. -am... Dar veți bine voia înțelege că eram dornic să am o explicație cu dumneavoastră, doamnă. O explicație, domnule? Da, doamnă. Legătura cu ce? Legătura cu arestarea noastră de ieri și cu întâmplarea cu totul neprevăzută din dimineața de azi. Oh! Ah, cât de speriat am fost de prima și ce fericită de cealaltă. Da. Amândouă erau totuși prevăzute, presupun eu. Și cred că atunci când se întâmplă să știi dinainte ce va urma, nu mai produce mare efect, să știți. Știam dinainte ce va urma? Ce vreți să spuneți, domnule? Vreau să spun că există pe lume ființe care se pricep de minune să joace o comedie de intrigă și amor. De-altfel, doamnă, nu nu trebuie să vă ascundeți. Vedeți în asemenea împrejurări, cine câștigă are întotdeauna dreptate. Domnule, dar vă că... Deși îmi dau seama că în vorbele dumneavoastră se ascunde o reproș cât se poate de amar, nu înțeleg nimic din ele, voința? Dumneavoastră v-a fost constrâns, vi s-a impus ceva nedorit? Nu vă fiți să-mi puneți o asemenea întrebare? Nu! Vă închipuiți va cu o asemenea căsătorie se vrășită în capele unui închisori? A fost cu voia mea de plină, neconstrânsă? Nu, atunci, iertați-mă, domnule Viconte. Dar ieri seara, în grădina la Sansir, mi-ați spus în genul ăsta de de ori că mă iubiți da. și că nicio altă clipă nu va fi mai fericită în viața dumneavoastră decât clipa când veți ajunge să fiți soț, să mă puteți numi soția dumneavoastră. Da. Mi-ați spus așa? Am auzit rău? Eram nebună? Nu, nu erați doamnă cât de puțin. De... Și cum și dumneavoastră doreați la fel de fierbinte să mă faceți fericit cât mai repede cu putință? Da? A spus la cale cu o, o nebănuită dibăcie, că să o recunosc. ...ca toate lucrurile să iasă cum e mai bine. Domnule... Astfel încât să pot ajunge soțul dumneavoastră... și să vă pot numi soția mea chiar în noaptea aceea. Domnule, vă închipuiți prin urmare... ...că eu am... A... ...acum înțeleg atitudinea dumneavoastră ciudată. Și cine altul, doamnă, Acum ar fi putut înțeleg. da de veste, doamne, de No. ...astfel încât să se ia toate măsurile și să fim arestați. Domnule, stați. ce rușine... Vorbele dumneavoastră mă fac în sfârșit să văd lucrurile limpede. Prin urmare, jurămintele dumneavoastră de dragoste erau false, da? Propunerea dumneavoastră de căsătorie în taină, o glumă. Nu urmărați altceva decât să mă șelați, da? Lucrurile nu stau deloc așa, doamnă. Eram sprec. cât se poate de mult, cum să vă explic, cât se poate de sincer când vă spunem că vă iubeam. Oh. Cât vă iubeam, Nu vă doamne. cred, dumne. Vă, iubeam, eram destul de nebun să fiu îndrăgostit de dumneavoastră. Nu, Vreau să vă iau de soție, Conte, dar bine, în alte condiții, bine, având iluzia libertății con Mai Nu am domnule Viconte, că mă socoteați o bată, fată fără importanță. Nu, și că v-ați gândit să-mi faceți cinste unui caprici. Se pare este că adevărat. așa se numește în lumea dumneavoastră, dar un capriciu. Și ați făcut tot ce se cuvenea să vă atingeți scopul. Dar soarta, providența au vrut ca lucrurile să iau cu totul altă întorsătură. Astfel încât țit în cele din urmă de o putere mai presus de voința Mea să vă țineți făgtuuria la făcută mie, orgolul dumneavoastră de nobil a fost rănit și v-ați hotărât atunci să o sacrificați orgoliului pe soția dumneavoastră. Spuneți, domnule, așa. Spuneți așa și veți avea cel puțin în ochii mei. Meritul sincerității. Oh, și dumneavoastră, doamnă, mărturisiți că erați plectisită de sensir și că nu trăiați dorința. Firească, de altfel, să fiți libere, să căpătați un nume, o poziție în societate. Și ați avut atunci bunăvoința să vă închipuiți că, vi de saint Herem, putea să vă pună la dispoziție tot ceea ce răvneți să aveți în sfârșit pe lume. Nu Domnule. așa? Domnule! Domnule! Oh, e nespus fonte... de măgulitor pentru mine. Vă mulțumesc că m-ați ales. Dar ca să vă arăt că apreciez cum se cuvine imboldul Eu, Time, care v-a îndemnat binevastră. să vă purtați cum v-ați portat cu mine, îngăduiți mi și mie, doamnă, să nu fiu și bat jocurile dumneavoastră, deși rămân pentru toată viața. Mm. Jertfa dumneavoastră. Doreați să fiți liberă, doamnă. Sunteți liberă. Dorați să aveți un nume, îl aveți pe-al meu. Doreați avere, aveți averea mea. Doreați o poziție în societate. Pentru toată lumea, afară de mine, sunteți fi conte contesa de SNRM. Domnule. Și acum, doamnă, acesta din dreapta un apartamentul dumneavoastră, acesta din stânga va fi apartamentul meu. Domnule. Numai încăperea care ne aflăm rămâne un teren neutru, unde ne vom putea întâlni din întâmplare uneori. Este ceea ce vă doreați, doamnă. Mai mult nu pot face pentru dumneavoastră. Îngăduiți-mi prin urmare să mă retrag în apartamentul meu. Domne! domnule viconte, vă, vă conjur, ascultați-mă! Doamnă! Vreau... Vreau... Mai scumpa mea, draga mea, Charlotte, nu-ți poți închipui ce caragios e când se înfurie, grozav. Cine? Cum cine? Soțul meu, domnul Dubuloa. închipuie draga mea, că tocmai mi-a făcut o scenă. Aș fi dat toată zestrea mea să fie de față. Mi-a spus... <laughs> Chipul lui în stare normală mi se pare destul de spălăcit, dar să-l vezi când se înfurie, are o expresie... Am să-l fac să se înfurie cât mai des. Dar ce l a făcut să se înfurie? Păi de unde să știu. Mi-a tot pomenit ceva despre o cursă în care ar fi fost atras de o nuntă care trebuia să facă și nu s-a făcut de bastilia, de un pui frit pe care l-ar fi mâncat de o sticlă de bordeaux pe care ar fi băut-o, de un contract semnat în silă și că pricina a tuturor acestor întâmplări aș fi fost eu, că sunt o viperă și că n-am să-i fiu soție decât cu numele. Și ție nu-ți pare rău că te-ai măritat în asemenea condiții? De cum o să-mi pare rău? Nici nu știi ce palat grozavare M-am plimbat în toate încăpările toată lui. dimineața M-am mm -hmm. plimbat în caleașca lui la Amiază pe malurile sene Doamne câtă lume, oh. câtă animație Și mă gândeam la biata mea chiloară de la Sănsir, tu nu? Eu, eu draga mea, sunt, sunt nespus de nefericită hmm. Eu știi bine, îl iubeam ca o nebună, iar el nu mă mai iubește Și cine ți-a mai spus și prostia asta? Chiar el. Păi atunci nu trebuie să-l crezi. Cum vrei să nu-l cred? Păi sigur Sucă că da. Ascultă, Charlotte. Ieri seara ți-a spus că te adoră. Astăzi tot el spune că nu te iubește. Nu încap îndoială că s-au amințit ieri sau amințit astăzi. Și la urma urmelor, de ce n-ar minți și azi cum mințea și ieri? Șansele sunt egale. Și ce ți-a mai spus? Mă vinui de un lucru îngrozitor. Vai, și de ce anume? spune că totul nu a fost decât o intrigă pusă la care de mine, condusă de mine cu un anumit cel precis și josnic. Aha. Mă crede în stare. De ce aș și... fi în stare să fac eu? Aha. Draga mea, nu-i prea drăguț din partea ta să mă o spui cu asemenea epitete? Luis. Hmm. Luis. Ce ciudat privești tu viața. E ce s-a întâmplat? Iubești. Păi mai întâi foarte rău faci că iubești. Orice femeie care -i iubește și pierde jumătate din armele ei. Și ți-închipui tu ca ai să-l faci să se întoarcă la tine cu lacrimile tale? Ce prostie! Bărbaților le place grozav să ne vadă plângând. Numai cu lacrimile noastre fac bărbații să dăinuiască pe lume prejudecata asta stupidă, că noi am avea nevoie de ei ca să fim fericite. Ai destul cu slăbiciunile. Lacrimile sunt de prost gust. <laughs> și vine un lachiu. Ce vrei, comuto? Iertați-mă, doamnă Vicontesă, dar domnul Conte de Moleon întreabă de domnul Viconte, și stăpânul meu mi-a poruncit să-l introduc numai decât dacă nu este nimeni aici. Bine, poftește-l aici, ne plecăm. Ai cu mine, Luis! Binevoiați-vă, domnul Conte să intre. Am văzut caleași ca alte altezii și am alergat. spune ai scrisorile? Iată-le, împreună cu cheia de la pavilionul de la Sensir. Nu mai ai nevoie de ea. Mi-a spus doamna de ment, nu? Că te-ai căsătorit azi dimineață. Da. Ai făcut o faptă bună. O, da, da. Tu, atât de bogat să te căsătorești cu o fată fără zest. Da, monseñore, așa sunt eu. O iubeai mult, nu-i așa? Da, monseñore, o iubeam ca un nebun. Tocmai ca un nebun. Dar cum se face că m-ai văzut ieri și nu mi-ai spus ce punei la cale? Nu mi-închipuiam că lucrurile au să meargă așa de repede. E frumoasă? E foarte frumoasă, măsimear. Ce fericit ești. Înțeleg acum de ce nu vrei să vii cu mine în Spania. <gângă> în Spania. În Spania? Pa, da. Din potrivă... Dacă alteza voastră îmi mai păstrați întreaga bunăvoință și presuire... După serviciul neprețuit pe care mi l-ai făcut chiar acum... V-aș îngăduința să vă întovărășesc în Spania. Să mă întovărășești nu se poate. Cunoști regulile, etichetei, toate persoanele din suite au fost alese cu multă grijă de majestatea sa, regele, bunicul meu și de doamna de ment nou. Dar poți veni după noi. Voi fi atunci la Madrid odată cu alteza voastră. Admirabil. Îmi va îngădui voastră să facă această călătorie împreună... Cu Vicontesa de Saint-Terem, bineînțeles. Nu, no, nu, no, nu, alteță. Sănătatea doamnei de saint e prea șubră de pentru asemenea călătorie. Trebuie să rămână la Paris. Vin cu un prieten. mi vei prezenta la Madrid. Trebuie să vă previn însă, monseniori, că în ceea ce privește originea lui nobilă... Există unele discuții. Asta îl privește pe ducele, Darcur. Nu numit de bunicul meu, ambasador al Franței, la curtea mea, la Madrid. Prin urmare, vii și tu? Da. Ce bine pare. Voi avea la curtea mea pe cineva cu care să pot vorbi despre Franța. Și despre doamnele noastre. Nu-i așa, monseniore? <hă> <hă> și de ele, da. La revedere. La Madrid cât de curând. La da? Madrid, sire. Da, la Madrid. Of, bine că a plecat. Ah Trebuie să spun că am avut cu doamna Dibula o scenă care, pe cât mi se pare mie, a impresionat-o teribil. Bravo! Am fost plin de demnitate în tot ce am spus. Bravo, foarte bine. Plecăm, dragul meu, părăsim Franța. Ah, plecăm! Plecăm! Vă zic că plecăm! Plecăm! Plecăm? Unde plecăm? Tu ai avea vreo preferință? Niciuna! Nu mai se pot fi cât mai departe de ambele mele soții. Spania! În Spania! În Spania! În Spania! Strajnic. În Spania! mi-a plăcut Spania, țara aventurilor, a la a la serenadelor, a la iubirilor romantice. Ah, plec... când plecăm? Pe un ceas plecăm. Mă duc să-mi pun afacerile în ordine. Foarte bine. Fă și tu la fel pentru da. soția ta. Da. Pe urmă părăsim Franța. Plecăm. Plecăm. Plecăm. Cum? plecați? Da, da, doamnă, plecăm. plecăm. Părăsim Franța, poate chiar Europa. Plecăm, ne exilăm singuri de bună voie. Prietenul, meu și cu mine. Dar mergem și noi cu voi, nu-i așa? Nu, nu, nu, nu o să ne ferească Dumnezeu, doamnă, noi facem o călătorie, ah. cum să spun, de agrement, așa... Ah. De, se știi, de... domnule Diubullu, că de vorba asta se aduce aminte foarte multă vreme. Uh, doamnă, e? ce vrei să spuneți? Te rog să mă lași în pace. Eu? Charlotte, scumpa mea, nu-ți de firea. aduce aminte că ai lângă tine o prietenă devotată care te sfătuiește ah. numai spre bine. Adio, domnule de vouloar. Dar v-aș ruga, doamnă, să-mi lămuriți. Domnule, te rog să-l luvi după mine. Doamne! eu sunt încântat să mă pot face pe plac. Prin urmare, domnule, nu aveți pentru mine decât indiferență. Mai mult, o adevărată ură. Plecarea aceasta... Dar ce vă pasă, doamnă, dacă plec sau dacă rămân? Mă întreb în ce măsură vă poate interesa prezența sau absența mea. Dar faptul că vă sunt totuși soție cinste pe care nu eu v-am cerut-o, pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o și pe care am primit-o din înaltă poruncă. Vă jur, fără să fi știut nimic. Îmi dau totuși îndrăzneala să vă spun ceea ce nu mă puteam încometa să vă spun ieri seară când dumneavoastră erați la picioarele mele. Dacă dumneavoastră nu mă mai iubiți, eu vă iubesc. V-am dăruit tot ce era iubire în inima mea. Dumneavoastră erați nobil, bogat, apreciat la curte și în societate. Vă bucurați de toate bunurile pământului. Eu nu aveam pe lume decât o singură avere, reputația mea, fără de prihană. Și vă jertfeam, lăsându-mă răpită de dumneavoastră. Oh, fără îndoială, doamnă, dar știați bine că această răpire... Oh, domnule, o fată de neam nobil. Trebuie și ea să aibă cuvântul ei de onoare, ca un gentil om. Pe cuvântul meu de onoare, n-am știut nimic. <coughs> nimic. În sfârșit, știu... atunci este cât se poate de neplăcut, doamnă, că... Totuși, toate aparențele rămân împotriva dumneavoastră și mă constrâng de teama ridicolului. Prin urmare de teama ridicolului am înjertvit fericirea și viața. Departe de dumneavoastră am să mor, pușur. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, doamnă, veți și veți fi fericită. Iată, un act de donație discării de mine, prin care vi se asigură o existență din cele mai onorabile, vrednică de numele pe care îl purtați. Doamne, chiar mă părăsiți? Nici lacrimile, nici rugămințile mele nu vă pot Cum Vă rog, plâng. Hotărârea nu... mea este luată, doamnă. Rămâne nestrămutată. Atunci, actul acesta de donație este cu totul deprisos. Ce faceți, doamnă? L-ați rupt? Da, de vreme ce mă părăsiți, de vreme ce vreți să vă fiu soție numai cu numele. Nu îmi trebuie nici averea, nici palatul dumneavoastră. Nu trebuie doar o mănăstire și o mi ca zestre, ca să fiu primită. Doamna Ademă, nu îmi va alege mănăstirea și va avea și marea bunătate să-mi plătească zestră. Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc. Dar, doamnă... Plecați, rămâneți, doamne, faceți ce doriți, sunteți stăpâni. Dar și eu îmi cunosc în datoriile de soție și am să mi le îndeplinesc în tocmai. Doamne, Adio, domnule, nu mai ai nevoie de niciun gest, de niciun cuvânt. să fie adevărat ce spune. N-a nimic de intrigă, Eh, dragul meu, iată-mă. Iată-mă încarcat de aur, de poliție, cu trăsura plină cu pateuri și vinuri grozave. Ia, spune, mai ai terminat, gata? Da. Da. Tu? Eu gata, ce mai... Mi-am pus afacerile în ordine astfel încât să nu-i aducă o neplăcere doamnei Dubula. Știu, o femeie nu are niciun fel de experiență și chestiile de bani nu pot decât să o încurci, așa încât nu i-am lăsat absolut nimic. Cum? Nimic, ah, nu, nu stai că era să uit. I-am lăsat numele meu. Cu atât mai mult cu cât nu văd cum mi l lua înapoi. Așa că, gata, plecăm. Ce mai? E? Dragul meu Dubula, dar parcă ai ajuns mai grăbit ca mine să pleci. Păi, firește! Vrei să-mi cadă pe ca familia de alte neveste? Apropo, hmm. l-am întâlnit pe stradă pe baronul de Bardan. Meneala amândoi să le felicite. Hmm. Ne-a spus că până diseară tot Parisul face la fel. I-am spus baronului, baroane, degeaba vine Parisul la noi. Pentru că tot plecăm. Așa, gata, hai, hai că nu mai avem nicio clipă de pierdut, că vine gloata. Ai dreptate, trebuie să plecăm și-a bătut hai, joc de într-un chip jos. Ne? Jos, jos, jos și, și mai stăm pe gânduri, am la citate. La, hai, citate. La, citate. la citate. la citate. La citate. La citate, eu am spus întâi la da, da, da. Așa că hai, Nu ne mai rămâne decât să plecăm cât mai iute. Unde? În Spania. Spania. Spania! voiește maestatea voastră să-l primească pe domnul ambasador al Franței, ducele de -alcul. să intre. Scumpul meu duce, te primez numai pentru că este vorba de domnia ta. Astăzi eram hotărât să nu mă ocup de niciun fel de problemă de ordin politic. Dar nici nu mi-am îngăduit sire să pe maestatea voastră aici în castelul Buen Retiro cu vreo problemă de stat. Am venit, cum să-mi permit să vă spun, în interes de distracție, ha. nu în interes politic. Cuteți, deci, Sire, să vă solicit o audiență de prezentare pentru două încântătoare doamne venite din Franța, unde se pare că se bucură de o înaltă protecție. Au fost amândouă la balul de seară în loja ambasadei. Ah, da, da, le-am văzut, cum meu duce, cu adevărat fermecătoare. Fermecătoare! Le-am privit cu atâta insistență, încât doamna principesă de Orsini mi-a făcut o scenă cumplită toată dimineața. Sunterem, vino te rog! Ce poruncești de maesatea voastră? Um, trimite, te rog, două invitații pentru balul de astăzi seară celor două doamne a cărora adresă ți-o va da domnul Duce cu Ești doar maestrul de ceremonie al curții. Domnule Duce, te rog să-i dai. Dar e scris aici, domnule Viconte, Binevoiască maestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag? Da. Misiunea îndeplinită. Da, da. Ah, să ce feliciți sunt. Astă seară voi avea prilejul înainte de bal să primesc în audiență de prezentare două cătoare doamne, sosite de câteva zile din Franța noastră. Minunat. Ce bine, sire, că aveți răgazul să vă gândiți la asemenea lucruri. Dar pot cu teza să vă rog încă o dată să vă gândiți la brevetul de baron înfăgăduit amicului meu Dubuloa și la misiunea mea diplomatică în Olanda? Da, da, da, da. Amândouă sunt pe agenda mea. Dar vezi tu, nu-i chiar atât de ușor să faci un baron spaniol din feciorul unui om de finanțe. Da, se va semna, se va semna. M-a rugat pentru prietenul tău de altfel și duce-le dar cu. Nu uita să treci pe lista invitațiilor pe cele două doamne recomandate deducele Eu mă duc să văd cum arată sala de bal. Mai străte. Ești și îmbrăcat pentru bal? Îmbrăcat, <laughs> Ce splendid costum de curte. Da, am ajuns a htie după petreceri. Auz, vreau să-ți să împărtășesc o taină mare, dragul meu, Saintelem. De când sunt în Spania, mă plictisesc de moarte. Nici o aventură, nici un evantai făcându-ți semn grațios de la o fereastră de unde se-ți privească ochi când e scânteietor sclipind după o mască neagră. Uite, când ne vom întoarce în Franța, te previn, Saintelem, am să fac Spania de râs. Da! Știi tu că sunt clipe în care am ajuns să ne până și nevasta? Știi? Apropo. Ai primit vreo de la doamna Dubuloa? Da, de la aia? Nu, nu. Mi-a scris tata că a făcut formele să-mi anuleze donația de 50.000 de livre și că tata socul, cum nații, și nepoții, fostii viitoare mele soții, mă caută peste tot să facă de pe Au venit îngloată, compact acasă la mine. N-au vrut să-l de pe portar că sunt plecat. Au spart și au cotromâi peste tot, s-au uitat până și sub patul. Și când te gândești că nu era vorba deocamdată decât de rudele domiciliate la Paris. Aia din provincie se vede că încă n-au aflat. Aha. Da, ia, ia, ia, lasă asta. Ia, spunem, tu ai vreo știre de la rudele noi, tale soții? Nu. Nu? Nu, nu. nu? Charlotte e singură pe lume. Nu are nicio rudă. Uite, uite, eu nu știu cum dracu -o faci tu, Ca ai mai mult noroc ca mine. Eu nu știu da, cum faci. Noroc, da, noroc. E bine zis. Noroc. Ia, ia, ia, ia, spunem, uh, regele Franței. Uh, tot supărat, tot supărat, oh. așa pe noi sau urmă? Mai mult ca oricând, bula, da. Când ai ca duhovnic un Jezuit, iar ca iubit o mironosiță, nu ți se îngăduie să uiți repede. Da. Toate bunurile mele sub sequestru. Doamna de metnou, e neînduplecată. Începe balul, da. da. Nu știu să să invitația. Da. Vor veni două doamne din Franța, le Duce, Ducele de al curie. Da? adus domnule Viconte, tocmai de aceea vă căutam înainte de a începe balul. Ah, și domnul Dubuloa de față. Da, sunt. Vă rog, domnilor, să păstrați secretul în privința misiunii doamnelor. Doamnele acesta au venit de la curtea de la Madrid cu o anumită misiune secretă, domnule Duce, da? da? O misiune dintre cele mai importante, dar nici cele nu știu care este cu adevărat această misiune. Pe cum, domnule Duce, au venit până la Madrid, drum și nu... da, da, fără să știe ce anume misiune au de îndeplinit aici. Caragios al dracule, tare caragios al dracule. E, mă rog, voastră, ai majestății sale regelui lui Franței, vă pot dezvălui taina misiunilor. -mi. E, la Versailles a început să fie îngrijorați de uriașa înrurire pe care doamna principesă de Orsini a izbutit să o câștige asupra tânărului rege al Spaniei. Mm -hmm. Există teama că principes ar sprijini în taină. Muză a de austria... -a Dracului, Auzi, da, astfel încât cum se știe că sfaturile pentru un îndrăgostit... Da. S-au să le cuiască cu dragoste prin alta. mai dragul meu viconte, tocmai. Și în acest scop au fost expediate de la Paris, la Madrid, două fermecătoare femei. Mm -hmm. Dacă regele ar aluneca din brațele uneia, să poată cădea în brațele alteia. Da. Numai că dacă femeile se pun pe intrigi, ajung să-i concureze și pe cei mai scusiți diplomați. Da, da bine, știm noi ce știm. Așa Că... E, domnilor, domnilor, sosește majestatea sa în brațul celor două doamne. Admirați, admirați ce minunate costume și ce frumoase măști poartă ele. Maestate. Domnule, mai Mulțumesc din toată inima pentru darul regesc pe care mi l-ai făcut prezentindu mi pe aceste fermecătoare măști. Sire. Te-aș ruga să vii să discutăm ceva de mare importanță. Ah, aici erați, domnilor. Maistate. Vă rog să oferiți brațul acestor două măști, numai să nu fiți prea galanți cu ele, s-ar putea supăra anfitriomul. Vino, o duce. Da. Vino. meu, te-aș ruga să o lași mie pe cea mai înaltă. Mă ferez de femeile de statură scundă. Doar -am mai pățit odată cu una. Ști nu vrei tu, scumpul meu. Da. Nu am nicio preferință. Da. Doamnelor! Dacă vine voi să ne acceptați în calitate de cavalier pe timpul balului, domnulor? Cu, cu cea mai mare plăcere, domnule. Hai, mă rog, domnule. să vă cred, domnule Dubloa. Și totuși, doamnă, vă jur că v-am spus înregul adevăr. E cum să mă cred în jurăminte, eu n-ai vorbat în șurat. Șurat, doamnă, dar sunt așa de puțin. iartă-mă, frumoasă, măsile. Dar oricât de insuflețită vei fi cu vorbirea, am o revanșă de luat. Îmi îngăduiți domnule Dubloa, Nu se poate și, vă rog, vă mai revă, doamnă. Am să revin în salonul la ce să sféri spune Spunem, frumoasă mască, ți-a plăcut Madridul? Foarte emoțire. Am am o că aici la Madrid se va la ceva nespus de fericit Auzi, sărac, o presimțire că se va întâmpla Ești ceva nespus de fericit Și se uita la mine pe sub Când spunea vorbele astea la naiva Dacă aș rivalul unui rege Da' ce? N-am nimic de pierdut A, Roger! Rojievi, ce-ai ce făcut cu domnul tău? unde Mi a luat regiile când a trecut pe îngă mine. fost drăgeia dracului, și pe-abia mi-a luat Da, da. da? Mi-a dat întâlnire în șoaptă, mai târziu, aici, în salon. Masca mea are o minte ageră, scânteetoare. Și ce de ce conversație scânteietoare? Da, masca. Ah, tocmai contrariu. O fetiță naivă, sentimentală, parcă ar fi o elevă ieșită tocmai acum din vreo mănăstire. Nu, nu, nu, să nu mai împomenești nici în glumă de elevele alea ieșite de la mănăstire. Doar doamna Louise Mocler dintr-o mănăstire ieșit. Eu te bine, sunt ele, vin spre noi. Iată, doamnă, un lucru deosebit de prețios. Să vă ține, scoată-te o făgăduială făcută la un bal mascat. O, o făgăduială rămâne o făgăduială, domnule. Fie că a fost făcută sub mască, fie fără mască, rămâne sacră. Oh, cât de frumos vorbiți. Principiile acestea le apreciez nespus. Le apreciați, dar preceta să le urmați, nu așa? Dar cine a putut să vă spun atâtea răutăți pe socotea mea? Vă rog, Doamne. Vă rog, începe. De vreme ce așa stau lucrurile, de ce vă întoarceți la Paris? E inutil, doamne, e Acum de vreme ce se găsești la Madrid, fermecătoare pariziene care s-au încumetat să mă iubească un pic, mi-are rost. Mare, de aceștia doamne, Semnezi un contract de căsătorie, Ora răpești pe alta, te căsătoriști cu ea și acum îmi trezni să faci curte uneia a treia. Cum să nu cred în jurămintele unui domn, Joan ca dumneata ta? Dar de unde știți toate frumoasă. <laughs> Totul lumea numai de asta vorbea când am părăsit noi Paris. Prietena mea și cu mine. Am amândoi la un loc. Ați ajuns să faceți cât face ducele de lozun el singur. Mm. De aceea ne-am și gândit să venim la Madrid, să vedem și noi minunea. Mm. Nu vreți să mergeți în baltă, nu e de bal, domnule oh, vă rog, spuneți Nu, Vă domnule Viconte, nu mai vorbiți pe tonul ăsta. Știu bine că dumneavoastră nu vă plac iubirile serioase pe viață și. Vedeți, noi, femeile sentimentale, nu ne mulțumim să satisfacem un simplu capriciu. Ne zvrim la o aventură adâncă, pasională, pe perfectă. Dar vă înșelați, ne spus Doamnă, mi-im -mi plac femeile sentimentale. Atunci, de ce nu ați rămas la picioarele domnișoarei de Meriam? Și cine v-a spus Doamnă că n-am iubit-o pe domnișoara de Merian? Icoana, ei mi-apare și astăzi în minte blândă și curată. Poate tocmai de aceea nevoia mea să uit în unei alte femei oh. cu o iubire. Ce delicată atenție! Mă să deci, o buruiană de leac? Oh, nu, nu, nu, nu. M-ați înțeles greșit, doamnă. Vreau numai să spun că, pentru ca să ajung să uit o femeie minunată, ar fi nevoie de o femeie fermecătoare. Pot spera la favoarea de a vă prezenta omagile mele mâine, depinde. Uh, nu binevoiți să-mi spune numele și adresa? Strada Alcala, numărul 15. Ah, doamna? De folmă. De Până atunci putem relua pavanul. Prin urmare fermecătoare mas pe strada Alcalan, numărul 15. Doamna? Doamna de sale. Ah, Cât vă mulțumesc! Îngăduiți-mă acum ca odată cu susurul nespus de dulce al cuvintelor dumneavoastră, să port până mâine adânc în tipărită mintea mea și icoana fermecătoare a chipului dumneavoastră. <laughs> s-ar cuveni oare să, să facem ce în Vrei prin urmare cu orice preț? Vă rog din suflet, doamnă! Vă rog în genunchi! Da? Da, poftim, vă rogăm! Ne scoatem masca! Ești mulțumit? Ești mulțumit? Doamna de Senterem și Charlotte Louise! Doamna de Bulo? Și alături de ea, Charlotte? Charlotte e, e. Ce fugit, dracule, Ce a venit să facă aici în două? se pare că ducele de arculul în a desâlnuit-o. Și așa adevărat, a venit cu misiunea său. Mai ce porcărie! Ce picăloșie! Regele, maiestate, e bine, domnilor? Ați aflat cine sunt cele două doamne? Nu, încă nu, si. Atunci... Eu am avut mai mult noroc decât dumneavoastră. Doamne? Cea mai înaltă se numește doamna de Saint real, cea mai scundă doamna de folmon. Locuiesc împreună pe strada Alcalá numărul 15. Ce spirituală conversație extraordinară. A, Sfânterem, mâine Maestate. la prânz să vii la palată. Vom vorbi despre ele. Mi se pare că m-am îndrăgostit nebunește. Maestate. Nebunește m-am îndrăgostit. Maestate. Cum am spus, că s-a îndrăgostit nebunește. De da. care din ele? Eu știu, nu știu. De nevastă te aproape. Dragul, avem atâta noroc noi doi că se prea poate să se fim drăgosti de amândouă. Da. Doamna de Sânt Real îl roagă pe domnul Viconte de Sânterem să binevoiască să o aștepte aici în salon. Va veni numai decât. Mulțumesc. Doamna de Centreal, bine că n-a avut nerușinarea să se înfățișeze aici sub numele meu. Și eu, care aveam naivitatea să mă las înduioșat de spectacolul cu tremurător al durerii adânce care părea că e cufundată. O fi fost adâncă, dar n-a ținut mult. m rugat să vă primesc, trebuie să vă fac pe plac, domnule. Doamnă, sunt nespus de fericit că am avut cinstea să vă revăd aici, la Madrid. Mi se pare, totuși, doamnă, că există cineva pe lume care s-ar fi cuvenit să fie consultat, mai înainte de a vă încumeta să faceți o asemenea călătorie, care poate părea cel puțin nepotrivită. Cineva să fie consultat? Cine anume, domnule? Soțul dumneavoastră, doamnă. Domnul de saint -Herem. Soțul meu? Da. Atunci, nu știți ce s-a petrecut după plecarea dumneavoastră? Și ce anume s-a putut petrece ca să vă dezlege de ascultarea pe care mi-ați jurat-o oh. și de respectul cuvenitului nume calmeu? Dar nu vă aduceți aminte de cum ați părăsit, domnule? Și de hotărârea pe care v-am comunicat-o? Am aruncat la picioarele doamnei de nu? și a trebuit să-i spun totul. Că nu m-ați iubit niciodată. Ah, nu e adevărat, doamnă. Nu este adevărat. Sau că cel puțin nu mă mai iubiți. Doamna de nu, a mers cu mine la anunțul papal și l-a rugat împreună cu mine să intervină pentru anularea căsătoriei noastre. De fapt, neîndeplinită. Peste o lună am primit misiva papală. De desfacerea căsătoriei noastre? Cum, prin urmare... urmare, căsătoria noastră fiind desfăcută, nu am nevoie de autorizația nimănui ca să frecventez. Orice curte din Europa îmi place. Nu ați binevoit să-mi spuneți la plecare unde anume vă duceți? Bine, Și doamna... nu putea trece prin minte că am să vă întâlnesc aici la Madrid. Vă asigur în orice caz că n-am să uit niciodată faptul că am avut cinstea să port numele dumneavoastră. Prea puțină vreme, desigur, da, totuși destul ca să regret toată viața. Nu din propria mea voință. am zără. spuneți, doamnă, lucruri care... Cum păi, să vă explic? Iertați-mă, domnule Ficonte, dar din înaltă poruncă, și-a luat din numai decât. Rămâneți cu bine, domnule Conte. Da. Dar urma urmei, de când am aflat emisiva aceea papală, parcă nu mai simt ceva că e gata să-mi crească pe frunte. Acum sunt liberă. Liberă, cum îmi doream. Liber caiul, liver, liber, liber, da. A, Aici erai, dragul meu, mi-am închipuit că am să te găsesc la aceeași adresă. Ce ai mai aflat? Ea spune. Dragul meu de buloa, cred că poți să mă feliciți. Doamne așa, așadar nu iata cu regele. Păi atunci, dragul meu, e vorba de nevasta nu? Nu mai pomeni de asemenea lucruri de buloa. De fel acum, chiar dacă pe Charlotte ar fi ales o ar fi cu totul indiferent. Stai, stai zau, dacă mai pricep ceva, stai, sunt, pricep sunt liber, dragul mi? meu, liber. Domnul de Merianu mai este soția mea. Ha? La stăruințele doamne de Metinon, omisiva papei ne-a despărțit. Ah, felicitările mele cele mai sincere. Mulțumesc. dă mâna să ți-o Dar atunci și pe mine, nu? Ce vrei să-ți spui? Condițiile căsătorilor noastre au fost identice, prin urmare... A, da, ai dreptate. Prin urmare, a susit o și pentru tine. De ce n-ai întrebat, egoistule? De ce? Nu, nu, ar fi culmea nedreptății pe tine, da și pe mine. Nu, nu, principesa Adelio Orsini trebuie să se ține bine în scăr, dacă s-ar întâmpla ca domnișoara Louise Mocler, fostă, dubula să fie ajuns să-i placă regelui Spanii. O, doamne, câte ceasul? Ce? Amiază! Amiază? Regele mi-a poruncit să mă duc la curte. Alerg! Tu poți să mai rămâi, la, la revedere! La, la revedere, la revedere! Ha, ha, ha, ha. Tare nostri în zău, draculii ce putere! Au cuvintele, liber! De câteva clipe spir mai ușurat, liber! Ha. Încântată să te revăd, domnule Dubula! Ce drăguț! Uh, Domnișoară... Uh... Ia loc, te rog! Cu cea mai mare plăcere, domnișoară, era firesc aflând de prezența domnișoarei la Madrid, să mă grăbesc, să... S o ștergi repede peste graniță. Îți cunosc obiceiurile, domnule. Ah, pricepă, faceți aluzii la... Dar acum că s-au schimbat lucrurile, împrejurările, nu? Nu răspunde nimic al dracului. Și compozițiile noastre sunt acum cu totul altele... Nu? Tot nimic. Veți înțelege ușor că nu aș mai avea niciun fel de motiv. Niciun fel de motiv să... Cum să spun... Frumoasă țară Spania, nu e așa, domnișoară? Femeile, bine, ca femeile. Nu se pot compara cu cântatoarele noastre franzuzoaice. Numai franzuzoaicele știu cum să se facă iubite, domnișoară. Dar nu te mai recunosc, domnule Dubula. Ai devenit de o galanterie? Bine, domnișoara m-a atât de puțin. Nădăjduiesc că acum vom avea prilejul să ne vedem mai des. Dacă domnișoara rămâne la Madrid. uite, domnule Diubuloa. Te rog să mă ierți, dar am băgat de seamă că de la începutul convorbirii noastre, dumneavoastră faci mereu greșala să-mi spui domnișoară. Fac greșala să... Să fi uitat o anumită noapte la Bastilia când mi-ați făcut deosebită și ne-așteptat a de a mă lua de nevastă? Domnișoară și dumneavoastră ați uitat de o anumită misivă. Ah, vrei să vorbești de misiva prin care s-a anulat căsătoria domnișoarei de Merian cu Domnul de Da. Dar ce legătură? Uh, uh, uh, uh, cum ce legătură? Păi asta nu ne privește pe noi. Cum asta nu ne privește pe noi? Nu. Nu era vorba și de noi în misiva aceea? A, nu. Cum pentru noi nu s-a făcut cererea ca pentru ceilalți? A, ba, da. Ah, și? În Nunțul se precizează că asemenea desfaceri de căsătorii se fac numai pentru familii nobile, care ar putea să aibă pricini întemeiate, pricini care nu pot exista între noi cei din finanțe. Astfel încât căsătoria noastră. Căsătoria noastră? E menținută. Că căsătoria noastră e menținută? Da. Domni, domnișo, do doamnă! Do doamnă! Doamnă, veți înțelege că de vreme ce, ce am onoarea să-i vorbesc, doamne iubuloa? Da, domnule. Această împrejurare schimbă cu totul pozițiile noastre. Ingaduiți-mi, prin urmare, să mă retrag. Dragă. Roger! Roje, Sacrificat, dragul meu! Sacrificat, ca de obicei, căsătoria noastră s-a menținut. Da, s foarte menținut. nimerit că domnișoara de Merian nu mai este soția mea. Am fost la regii și mi-a dezvăluit. Ah, Atât am pe lume, mai am și eu. Îți mulțumesc. La revedere, domnișoara. Doamnă. Doamnă, la revedere. La revedere, domnule. Domnule Viconte, ce doriți? Aș vrea să o privim pe prietena dumneavoastră să-și ia toate măsurile. ca. De ce calitate mă ruga să-i transmit un asemenea mesaj? Nu pot uita că mi-a portat puțină vreme numele. Ah, Nu-i se pare domnului Viconte am târziu să-și amintească asta? Și pentru că acum lucrurile astea nu mai au vreo importanță, nu crede domnul Viconte că altcineva decât fosta vicontese de Sânterem i-a dezvăluit totul, doamne de ment, nu? Ah, dumneavoastră a. dumneavoastră ați făcut asta, domnul Charles. Da, se prea poate, domnule. Charlotte n-a știut nimic, vă jur. Pot să adaug că la cererea Charlottei, sechestrul pus pe bunurile dumneavoastră a fost ridicat. Domnul Duce Darcur vă poate confirma acest lucru. Atunci, domnișoară, dacă astfel stau lucrurile, cu atât mai mult vă rog să mă lăsați să vorbesc numai decât cu Charlotte. Dacă Charlotte primește vizita pe care o așteaptă, e pierdută. Pierdută? Domnule, oh. ce vrei să-ți În sfârșit, doamnă, soata mi îngăduie să vă mai văd. Vă rog, domnișoară, Louise, păziți să nu vine nimeni aici. Da, lasă-ne singuri. Este rog. Cu plăcere, Charlotte. Ce primești? Vă așteptați pe rege, nu-i așa? Am. E, da, domnule Viconte, ce vă face să prezupuneți? Regele vă iubește. Cu, sau fără știința dumneavoastră, doamna a fost trimisă la Curtea de la Madrid ca să înlocuți pe principesa de reulsii în grațiile majestății sale. Domnule, s-ar părea că nu prea vă înspăimând rolul pe care abine voi să vă încredințeze, protectarea dumneavoastră de totdeauna, doamna de a De Levi Conte, sunt pe lume ființe nefericite care nu au să dat seama nimă. Ni de virtutea lor, nici de cinstea lor, nici de numele lor, ființe uitate de lume în bezna striștini, fără rost pe lume, fără iubire, trecut de vederea de toți. Dacă put ajunge să capete vreo viruință pentru neamul lor, atunci acele. Femei, trebuie să-și binecuvânteze soarta care le-a socotit, vrednice de fapte mari, și nu le-a uitat cu totul în besnare striște, ca pe niște ființe, fără vreun rost pe lume și de toți disprețuite. Ei, acum înțeleg mai bine, doamnă, Așa de ce v-ați dat atâta osteneală să-ți o căsnicie primită de dumneavoastră domn, cu atâta bucurie. Comte. Dar băgați de seamă, doamnă. Sunt oameni care nu vor răbda niciodată ca femeia pe care o iubit-o, ca femeia care le-a portat numele, să ajungă. Să ajung... oh. <coughs> Vă jur, doamnă, ca atâta vreme. ...cât voi mai avea un braț ca să mai pot trage sabia din beacă... ...jur, doamnă, că domnișoara de Mirion ...nu va ajunge niciodată favorita regiului Philippa V. Domnul Comte de mai Numai decât? Regele, mă retrag, doamnă. Dar voi vechea din umbră asupra onoarei dumneavoastră. Nu-mi plac sentimentele intermediare. Dacă nu mă mai iubiți, voi avea grijă să vă fac să mă urâți. Adio, doamnă! Mă iubește! Mă iubește, Doamne, ce de sunt! Ați fost atât de bună, Doamne, să îi îngăduiți de Demoleon să se înfățișeze înaintea dumneavoastră. S-a folosit de îngăduința dumneavoastră. Sire. Oh, Cu câtă dreptate s-a spus că nopțile sunt adevăratele zile ale femeilor frumoase. ne ați făcut... Mare onoare, Doamnă, să petreceți aproape toată noaptea la mica noastră serbare și vă regăsesc după o noapte întreagă, nedormită, aproape mai ginga și mai fragedă, mai fermecătoare. Fiindcă fericirea este un talisman, sire. Și nimic nu răsfrânge mai multă veselie pe chipul unei femei Decât fericirea sufletului oh de ce sunteți fericită, doamnă? O, da, Sire, foarte fericită Adevărată minune la curtea Spaniei Ce fermecătoare sunteți oh. Chipul dumneavoastră îmi străuia minte de multă vreme da. V-am cunoscut cândva numai cu ochii și cu inima Pe scena teatrului de la Sensir. știți? Poate că noi, bieții monari, trebuie să ne deprindem de timpuriu să citim pe chipurile tuturor celor care se află în apropierea tronului, să le deslușim tainele pe care le poartă în suflet. Uneori însă chipul ne împiedică să citim în suflet. Dar de vreme ce sunteți atât de fericită, doamnă, da. îngăduiți-mi să vă spovedesc adânca mea tristețe. Majestatea voastră tristă, nefericită. Oh. Nespus de nefericit, doamnă, Înconjurat de sfetnici bătrâni, cu inima înghețată, hotărât cu orice preț să-mi nebușe Tot ce mi-a mai rămas tânăr și neîntinat în suflet, S-au necontenit, spunându-mi se în Consiliu, Sire, Franța nu vrea așa, Sire, Austria nu vrea așa, Credeți-mă, doamnă, nu există decât o singură stăpânire adevărată, nepângărită, incontestabilă. Stăpânirea pe care o exercită asupra oamenilor, frumusețea adevărată, stăpânirea grației, a inteligenței. Această stăpânire fermecată va aparține dumneavoastră, Doamnă. Îngăduiți! -i. Celui mai devotat dintre supușii dumneavoastră Să vă aducă prin osul omagilor lui Și să se recunoască pentru totdeauna Sluga dumneavoastră credincioasă și devotată. O sire! Închipuiți-vă, doamnă, cât de fericit am fost Când ați adus pe pământul acesta de surghiun O rază din tinerețea mea De-a de apusă Mirasma. Patrie mele pierdută pentru totdeauna M-am avântat Spre tot farmecul dumneavoastră Cum aleargă spre lumina Întrezărită departe Un biet călător rătăcit Într-un amurg înghețat Vă iubesc, Doamnă Sirene. Vă iubesc Când asemenea vorbe sunt rostite De gura mea După ce au rămas ferecate atâta vreme În străfundurile sufletului meu Ele se cuvine Să fie ascultate mi se cuvine un răspuns. Vă înspăimânt, doamnă. Mă înspăimântă, Sire, faptul că nu pot răspunde acestor vorbe fără să vârși un păcat. Nu v-am mărturisit, Sire, că sunt casătorită. Mi s-a spus că soțul dumneavoastră este însă la capătul lumii. Soțul meu, Sire, este la curtea majestății voastre. Este favoritul. Maestrul de ceremonii al majestății voastre. Cum? Suntem? Da, Sire. Sunteți soția lui Suntem? Da. Fata aceea pe care o răpise de la Sensir și pe care a părăsit-o pe urmă? Din nefericire, da, Sire. Bine, dar de vreme ce s-a purtat cu dumneavoastră atât de nevrednic, înseamnă că nu vă iubește. Orgolul l-a îndepărtat de mine. Gelozia l-a apropiat de mine. Oh. De aceea, zile, mă vedeți atât de fericită. Oh. Așadar, voi fi sortit veșnic să fiu înșelat de toți aceia care mă înconjoară. Dar să bage bine de seama, domnul de Sentrem. S-ar putea să mă hotărâsc. În sfârșit să-mi revendic drepturile, să-mi amintesc de prerogativele mele regale, să spun Vă rog, sire, să binevoiască majestatea voastră, să afle că am fost trimisă la curtea majestății voastre de doamna de ment... Ce va spune doamna dacă ar afla că am avut nefericirea să fiu pe placul majestății voastre? Își va închipui că eu, din cochetărie, vă rog, doamna, am... Vă rog foarte mult să nu mai împomeniți de doamna de ment Destul l-a plictisit pe ducele de Anjul la Versailles ca să-l mai urmărească pe Filip al V-lea pe tronul Spaniei. La Versailles despotismul acestei doamne mănăbușa. La Madrid m-am hotărât să nu-l mai rab. Înțeleg să-mi revendic, poate, prerogativele regale. Da, dar rămâne, domnule, să sire, soțul meu. Charlotte! Oh, pe majestatea voastră să mă ierte. Charlotte? domnul de să în anticameră. Vrea să intre. Cum? Domnul de Sinterem vrea să intre când știe că regele... Sire, sunt acasă la mine. Îmi aparține mie să fac să mi se respecte locuința și persoanele care se află în locuința mea. Lui să spune domnului de Sinterem că de vreme ce nu mai este soțul meu, nu pot să-l primești. De fapt, nici nu-l mai cunosc. Doamna, cât de recunoscător vă pot fi! Acum, Sire, în numele cerului, rog pe majestatea voastră să se retragă. Majestatea voastră va înțelege că, oricât aș fi de liberă, prezența la Madrid a unor anumite persoane mă stingerește nespus o mustrare, însurdină. Da, aveți perfectă dreptate, doamnă. Sinteren trebuie să plece. Va pleca în seara aceasta chiar într-o misiune în Olanda. Uh, dar pentru asta, sire, trebuie hotărârea Consiliului, nu? <hî>, trebuie, doamnă. Trebuie o pană de scris și la, o hârtie. La. Slavă Domnului! N-am ajuns încă așa cum au ajuns vieții suverane a Angliei, a căror porunci sunt neputincioase dacă nu sunt contrasemnate de un secretar de stat. Iată ordinul scris, Doamne. Înainte acestui ordin și a semnăturii regale, toate porțile se vor deschide, și cine îl va citi va trebui să o facă ținându-și pălăria în mână. Atunci, rog pe majoritatea voastră să fie să-mi dea mie acest ordin. Dumneavoastră, doamnă? Binevoiți, să am explicat motivul. Da. E, mașestatea voastră va pricepe că de unde întărem, va avea fără îndoială îndrăzneala să se înfățișeze din nou înaintea mea să, să vrea să intre aici cu Sila. Porunca aceasta este să plece numai decât? Nu mai decât, la noapte. Aha, da. Prin urmare... De-îndată ce va părăsi Madridul... E, majestatea voastră va afla care-mi sunt adevăratele sentimente Și nădăjduiesc că nu mă veți stima mai puțin Pentru faptul că m-am priceput să le temiesc, atât de bine în inima mea Îngăduiți-mi, Sire! M mă părăsiți, doamnă? Domnul de Senterém se află încă pe pământul Spaniei, Sire! Oh, sunt omul cel mai fericit de pe lume, dar ce ce, Ce glasuri au Hai, hai, te pe balcon! Iar, iar pe balcon, ce vrei să mai pui la cale? Am lăsat stradele, uite-te la ea! Când vor termina să înhamecii la-ți bate din palme de trei ori. Așa? Astăzi seara o răpim pe șarlot. O răpim? Iar o răpim! Ce dracu' ai căpătat de-a răstăpat și-a Regele! Unde ești? Ah, ce bine că te vă senterem! Să spun vestea cea mare! Mai rugat de atâtea ori să te trimit să mă reprezinți la Haga. Am semnat ordinul tău de plecare. Acum, Sire, este prea târziu. Am desfășurat o taină și rămân aici. O taină? Ce taină? O taină de stat? Nu, câteuși de puțin, Sire. O taină personală. Ah. Am aflat din întâmplare că un mare senior de la curtea majestății voastre urmărește pe femeia pe care o iubesc. Pe aceea care a fost soția mea. Care mi-a purtat numele, Sire. Adică... Aceea pe care ai părăsit-o fără milă din orgoliu, nu vezi că acest mare senior nu face decât să repare o nedreptate. De sarcina asta a reparării, aș fi preferat să mă ocup singur. Este un drept pe care îl revendic și pe care voi ști să-l apăr, împotriva tuturor. Chiar dacă va trebui să înfrunt toată curtea Spaniei. M-am născut și am rămas supus al regiului Franței, Sire. Și nu mă recunosc alt stăpâni decât pe majestatea sa, regele Ludovic al XIV. Se poate. Dar acum te afli la Madrid, unde poruncesc eu. Prin urmare, Sire, am plăcut cinste, de a fi oasfetele majestății voastre. Și nu mă închipui că majestatea sa, regele Spanii, ar putea abuza de prerogativele sale suverane încălcând legile ospitalității. Ieși, domnule! Augustul Strămoș al majestății voastre, regele Henric al iv lea ar fi spus altfel. Să ieșim, domnule, împreună. Bine, domnule, într-un sfert de oră vei părăsi Madridul, iar în cel mult trei zile, Spania, al minteri, la Domnule, dumneavoastră... aici? Da, eu, doamnă, am venit să vă mulțumesc pentru toate... marile servicii pe care mi le-ați făcut. Căsătoria noastră vă stingerea, ați obținut anularea ei. Prezența la Madrid a soțului dumneavoastră vă stingerea și mai mult. Ați obținut un ordin pentru Haga. Aceași capitală nu putea fi martor în același timp înălțării și decăderii dumneavoastră. Ați izbutit să obțineți pentru mine un ordin de exil. Da, nu e vorba de niciun exil. Este o misiune diplomatică la Haga. Da. O misiune pe care am avut onoarea să o refuz regiului, doamnă. Felicitule. N-ai înțeles nimic. Ce să înțeleg, doamnă? Veșnicile dumneavoastră combinații? Ah, te rog, te rog. Nu ne mai rămâne decât să fugim împreună. Împreună? Da, domnule. Da, împreună. Ah, oh, îi cerusem regelui acea misiune ca să fiți pus la dăpost. Din dată ce ați fi trecut frontiera Spaniei, nimic pe lume nu m-ar fi împiedicat să vin pe urmele dumneavoastră. Desfacerea căsătoriei nu e reală. Misiva de la Roma era o minciună. Sunt soția ta, roșie. Te iubesc. N-am împit și n-am să iubesc niciodată pe altul. Și cum îndatorirea soției e să-și urmeze soțul oriunde, ia-mă cu tine și du-mă unde vrei. Lasă-mă să sciri iertare în ginunchi. Mă iubești, Charlotte. Mă iubești, mă iubești. Cum am putut să fiu în stare să... Că că regele ne va ierta, Am era peste putință să mai păstrez taina zăvorâtă în suflet. I-am scris și -i am mărturisit totul. Am făcut apel la, la inima, la, la generozitatea lui. A primit scrisoarea. Ce dracu, dracu, e surd? De un ceas de când tot fac semnalul convenit, Stresura e gata, hai ce mai stai? Mă iubești, buloa. m Mai iubit întotdeauna. Dacă nu se pare că răpirea va avea loc fără dificultăți. Răpire? Da. Charlotte? Da? Un ofițer poruncă înaltă. Doamne, ce are să mai întâmple? Care dintre dumneavoastră, domnilor, este domnul de Conte de Santarem. Eu, domnule. Am primit ordin să vă arestez, domnule Diconte. Conte. Urmați-mă. Un moment. Este un alt ordin semnat de majestatea sa. Am primit ordinul să retrag acest ordin din mâinile dumneavoastră doamnă, și în locul lui să vă înmânez această scrisoare. O scrisoare din partea regelui. După ce a călcat îndatoririle de soț, după ce a crezut de cuvință să uite respectul cuvenit unui cap încoronat, domnul de Senterem trebuia să se aștepte la cuveninta o sândă, dar pedepsa s-a răsfrânge asupra unei ființe atât de gravă și ignite de el, care a avut totuși mărinimia să implore iertarea lui, veți fi călăuziți până la frontieră de ofițerul care v-a dus crisoare. Prietenul lui iartă! Semnat eu, regele! Știam că așa se va întâmpla! Luisa! chiamă pe domnul ofițer care așteaptă în sală! Da, imediat! Domnule! Na? Vă urmăm, domnule, vin cu la lui Iisus. Da, fratea, sigur? Da, tatăl de eu, eu, cu o neputință, m-am uitat bine. Trăsura nu are decât trei locuri în fund, așa că, vedeți, doamnă, nu... Vai, ce rău îmi pare, domnule de vouluar. Și mie îmi pare, dar ce se facă? <laughs> <parcă?"> și <laughs> eu, care ardeam de dorința să-i mânez tatălui tale, socrul meu... Tatălui meu? Socrului dumneavoastră? Ce, ce să-i mânați? Am în nimic un brevet de baron pe Aha, care hai, la insistențele mele... Domnul duce, dar la l-a obținut. Vrei să-l vezi? Păi ăsta e un brevet de baron. E pentru mine? Pentru dumneata, pentru cine altul. Da, dacă îl rup. De ce stați, stați ca să schimbă totul. Nu, nu, să nu-l rupeți. Doamne, vă mă rog, să nu-l rupeți. Sta, mai, mai, mai așteptați un pic. Ah, parcă spuneai domnule Dubuloa că nu sunt decât trei locuri între sură. Nu, nu-i nimic. Mai e un loc și pe capră. Ați ascultat Fetele de la saint de Alexandru Dumas Tatăl. Traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu. Distribuția a fost următoarea. Charlotte, Valeria Seciu. saint Ion Caramitru. Louise, Mariana Mihuț. Diubuloa, Virgil Ogășanu. Ducele d'Anjou, Damian Crșmaru, Contele d'Anjou, Sorin Gheorghiu. Comtoa, Alfred Demetriu. Un ofițer, Sergiu Demetriad. Un valet, Aurelian Napu. Polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Crânguța Manea, Pompiliu Rădulescu, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Inginer Tatiana Andrecic, Regia artistică Cristian Munteanu.